Okay. Uh... Ja, sidder jeg rigtigt i forhold til den? Ja. Okay. Du sidder så fint. Der er bare alle tiders recording level. Skal jeg vil ikke skruer... komme til det. Nej. Så skruer bare lidt op for recording level hmm. sådan. Okay. Nej. Men altså der er lidt Taylor Nelson i baggrunden, millions of miles på min nye bladspiller. Ja. Yeah. Og vi glæder os ikke, over, ikke kun over pladsspilleren, men hvad? hvad over? Jamen, vi glæder os jo over, at der uh, jo altså, bliver ved med at falde simpelthen gode, gode sauer ned i vores hat. Der falder bare en. en appelsin ned i torbanen efter den anden. Ja, og den her appelsin, der er faldet ned nu, den, den, handler, om, ja, den handler om Aarhus Vestue. Ja. Mm, det fik vi. Ja. Og vi havde jo lovet jer, at vi skød sæson 2 i gang live. Ja, Og øh, der holder vi jo, hvad vi lover. Det kan man sige. Så... Og vi har ligesom taget det tilbage nogle gange. Ja, fordi vi troede ikke, det skete. Og så lige pludselig, så dumpede den her appeltin. Det var live apelsinen. Den kom bare. Ja. Og øh, vi havde opslået jer en øh, fed venue. Ja, det havde vi. Og det fik vi. Ja. Det er bare direkte ned. Måske skal vi lige sige, hvor... Nej, hvornår det er, Ja. Sende. Det er fredag den 39. august. Det er jo lige, lige rundt om hjørnet. Ja, lige om lidt. Øh, men der har vi jo heldigvis masser i der i hjørnet, så øh, det bliver ikke noget problem. Nej. Fredag den 39. Mm. 17:30 i Pøllemarken. Ja, og det er da du siger Pøllemarken. Det går bare der nogen der under så lidt over, hvor er det lige rigtigt af henne? For det er jo ikke det er jo ikke nej, det er jo ikke en Pøllemark som sådan. Nej. Det er jo Mølleparken, ikke? Ja. Et lille ordspil. Yes. I Aarhus, Det er i de 8000. Ja. Der ved det gamle bibliotek. Yes. Lige ved hovedbibliotek. Det er jo hen i naden af Ja. Det er der, vi skal hen. Ja. Så øh, klokken 17.30. Det, det har du sagt. Ja. Godt. Og øh, jamen det er vi jo sådan set sidder om nu, Sanne. det er, hvordan vi skal reklamere for det, fordi på den måde er der jo ikke super meget på plads. Nej. Det kan man sige. Udover god vilje. God vilje er der. Tjek ja. på den. Og højt humør. Ja. Så det der, hvis, øh, hvis I har, det kan være, det kan være et spørgsmål ja, hvis... til os, til, altså bare til et, et emne, I har lyst til, vi skal tage op. Ja, vi godt tænke os nogle lytterspørgsmål. Ja. Det kunne være sjovt. Ja. Øh, det kan være, har vi overhovedet ikke sagt, hvad det er, der skal foregå? Nej, vi skal lave en liveindspilning. Ja, det er en liveindspilning af podcasten. Ja. Det kommer til at ske det rigtig spændende, at vi to er på en scene, ja. allerede der. Og taler. Ja, sammen. Så, så det bliver kan jo ikke blive andet end godt. Og og det, vi har så jo ikke tænkt... talt om, at vi burde være på tv, på den måde, så bevæger vi os en rigtig retning. Vi får os en scene. Vi hopper direkte live. Det gør vi. Man ja. kommer til at kunne se de ansigter vi har, når vi sådan lige padler lidt som nu for eksempel. Ja, her... ved vi rynket og bryt. Ja. Altså, så, kan så kan man ikke se så meget. skal selvfølgelig så jeg huske, at vi også har lyttere, når vi kører live. Ja. Yeah. Men kom ned og, og hui. Altså, I kan med. Ja. Yeah. Altså. Måske vil vi til nogen på scenen. Det, men det ved vi må... ikke, hvad der sker. Alt det kan. kan... Ske. Ja, ja. Alt kan ske den dag. Ja. Men i hvert fald, som du siger, Sande, lytter, lytter spørgsmål. Vi er godt her. Ja. Og jeg synes det er rigtigt det der med at det kan være en hvad som helst. Allem. Men det kan være, at man har et spørgsmål til, øh, jeg gad godt købe en brugt pH-lampe, hvad er prisleget normalt? Ja. Så researcher vi det. Ja, så, så, øh, så gerne send dem til os, enten på ja. Facebook eller på, øh, på Insta. Eller. På Insta, vi er jo på alle de sociale medier, I ved det. Ja. Og øh, ja. Så, øh, så sørger vi for, at øh, så er vi simpelthen klar på ja. dagen. Hvad synes du mere, der skal ske? Ja, øh. yeah. det ved jeg ikke. Det skal bare sjov ballade. Sjov lade. Måske kommer der musik. Det ved man ikke. Måske, nogen, måske nogen kommer måske der nogle kan... indslag. Måske kommer der... Det har jeg tænkt på, om der skal komme et eller andet sceneindslag. Mm? Fra nogen andre. Musik fra nogen scene. Noget ah, scene. performance fra nogen andre. Pommes song. Pommes? Pommes fritter? Pommes, det er jo fra bagefter. Nå. Ja, der passer, det, der passer det jo lige med, at øh, man lige kan høre kendelseriketten, så man lige gå ud og have sådan noget spist bagefter. Det er ja. perfekt. Og jeg tror faktisk, der kommer til at være en bitte bod dernede og sådan noget. Kom lige kan få en men, men det kan Jeg ved ikke, man kan få en pølse, men man kan i hvert fald nok godt få noget drik. Hvis ikke man kan få pøller i pøllemarken, så vil jeg simpelthen <laughs> Vi tager en bitte pakke med. Ja. Øh, det er jo også der, hvor vi har lagt det 1730. Ja. Det er sådan, ja. så du, man har lige fået sin eftermiddags fadøl ja. eller tårig, saft, vand, ja. så hører man så er man lige hen til kændis og kendt hygger sig så videre yes. til resten af festtunens jo også eller, så er så meget et program altså ja. kæmpe ja, der kommer bare... til at være så meget god kor, vokalmusik og For hvis eksempel. andre ligesom mig har undret os over hvad kloster der skulle der så det bliver gode gamle Ja. Og jeg spekulerede længe her, sådan, square. Nå, jeg ved, ikke hvor fanden er det henne. <laughs> det. <laughs> det var godt, det var engelskland, der, der lige lavet hurtig translation. <laughs> jeg fandt ikke, hvad der, der kunne tænke mig, så lang tid at fatte det. Har det et square i lang tid? Nå, det er sådan et smart øh, arrangement for noget med culture, workspace, bla bla bla. Rigtig. Ja. Men der er ret hyggeligt, at jeg var dernede sidste år. ja. Det bliver rigtig hyggeligt. Men hyggeligere er hen i kl. 17.30. søn 30. den 31. Ikke lige så meget træfte. Fast ene, træfte. Ja. Ja. Det gør rigtig godt. Ja. Vi glæder os ja. øh, til at se jer. Mm. Hvis vi lyder lidt trætte nu, så er det bare fordi, det er mandag. Altså, ja. der, er ikke noget, der er ikke noget galt. Nej, det er bare pisse meget mandag. Ja. Og sommerferien den er bare rigtig meget slut. Det er den. Holderfest, og fast, og vi er i gang igen. Ja. Ja. Det skal ikke gå ud over kendtiske Det gør det heller ikke. Nej, og vi glæder os næste fredag Vi ja, håber vi ses Ja Om ikke gerne så følg med ind på SoMe Yes Der kommer vi til at lave alt muligt fra. Ja. ja Måske Ja <laughs> vi tænke, Jeg ved ikke hvordan det går at lave live podcast Og mm. mens man den, det går, at det bliver lidt gikset Eller så ansætter vi Vi får en praktikant der kan gøre det ja. Du har får en fra kommunen ja. Tror du det? Hvor oh, der er masser af ledige. Så mangler en praktikplads. Mm. Det er da en god idé. Det tjekker vi at også. Prøv lige, at høre, lige at høre, hvad der kommer med i baggrunden her. <laughs> øh, jeg havde ikke nogen plader, jeg har fået af min nabo. Tak, Christine. Ja. Mm. Tak, Christine. Det er måske ikke lige det, vi normalt plejer at høre. Nej. Men jeg synes, det er fint. Det er en form for amerikansk dansk tøj er det ikke det? Jo. Det Hallo, lige. det er jo right up my alley. <laughs> Jeg tror, jeg siger noget helt <laughs> Stop. Det dirty, er dirty oh, mind. Det svært. Det bliver så skræmt nu. Yeah. Og der er jo stadigvæk. Altså, Blue Yeti. Ja, det er stadigvæk til salg. Hun er yeah. rigtig god. Så dejlig. Hvis I kender nogen, enten der gerne laver podcast, eller optager sig selv, bare snak eller spiller Counter-Strike og gerne vil have en god mikrofon mm. til det, send dem vores vej, for vi har den her strålende mikrofon til salg. Yep. Nå, Sande, nu har vi, Nå, vi lavet et langt indslag om, ja. hvor vi har padlet lidt rundt. Nå, 8 minutter faktisk. Sådan. Ej, okay, til alle jer, der har hørt det her til ende. Tak. <laughs> Godt gjort. Godt <laughs> gjort. Vi lover, selv, vi gør det kortere og bedre næste år. <laughs> vi selv på søvn af det. Næsten, vi skal lave live til Aarhus du. Så i et år. Nå, ja. Hey, men, og vi kommer også til at stå i Aarhus Festuers program, så bare ingen problem. Så finder jeg bare der. Ja. Måske står vi der allerede når den her reklameude. Hvem ved det? Exciting. Ja. Okay, venner. Er det samtidig. nævner vi sig up. Ja. Så kan I have det? Kan I have det? Det er rigtig godt. Det der er det der kan ikke ikke kysse, for mange piger, når jeg nu siger kunnat. Okay, okay.